медичну довідку і військовий квиток. Підробляє навіть посвідчення на право безплатного проїзду в автобусах. І лише наприкінці судово-психіатричної експертизи нерви сильної особистості не витримують. Аби уникнути кари, Прошкін починає симулювати божевілля. У Прошкіна була середня спеціальна освіта, скінчив технікум. Його заяви про визнання себе злочинцем, написані твердим розбірливим почерком, свідчать про грамотну, по своєму зібрану людину. Але даремно експерти склеювали сотні газетних клаптиків. Адреси злочинця тут не було і не могло бути. При допиті з'ясувалося, що книг і газет він не читав. Чи були в нього захоплення? Були. З молодих літ любив бавитись із Порохом. Навіть з допомогою його сили волів утвердити себе як особистість, оскільки інших сил у собі не знаходив. Із висновку експерта-психолога. Спрямованість особистості Прошкіна має глибоко виражену індивідуалістичність. Будь-яка соціальна мотивація у його вчинках відсутня. На роботу дивився тільки як на джерело заробітку. У громадському житті участі не брав. Про те, які події відбуваються в світі, не мав ніякого уявлення. На запитання, які йому відомі письменники, класики, спромігся назвати тільки чотири прізвища: театри не відвідував, будь-які інтереси у культурній сфері відсутні, диспропорції між мізерністю мотиву і необоротністю позбавлення життя людини не усвідомлює, як індивідуальність. Прошкін являє собою велику соціальну небезпеку. Виготовивши перший вибуховий пристрій, Прошкін уявив, що тепер він сам має право виголошувати і виконувати вироки. Звичайно, він знав, що його розшукуватиме міліція, але був впевнений – доказів нема. Але не знав Прошкін, що своїм безпрецедентним злочином кине виклик не лише свої тещі, а й суспільству в цілому, і що в зв'язку з цим на його розшуки будуть направлені найкращі оперативні сили, що справу його вестимуть найдосвідченіші слідчі прокуратури. Так, логіка злочинця зазнала цілковитого краху. Утомить, як Прошкін перев'язав малиновою стрічкою пакет, призначений для директора-гастроному, він уже підписав собі вирок. Розглянувши на відкритому судовому засіданні кримінальну справу по обвинуваченню Прошкіна і визначаючи йому міру покарання, судова колегія у кримінальних справах Верховного суду виходила з того, що Прошкін вчинив ряд виняткових суспільно небезпечних злочинів, що спричинилося до тяжких наслідків і що особа його також суспільно небезпечна. Прошкіна засуджено до розстрілу. Вирок був остаточний і оскарженню у касаційному порядку не підлягав. Президія Верховної Ради клопотання Прошкіна про помилування відхилила. Розписка «Дана мною, мощільте, а у тому, що я одержала у Верховному суді шапку типу пиріжок та інші речі, які належали Прошкіну, що засуджений до найвищої міри покарання. А втім... Може, варто було залишити цю шапку назавжди у музеї криміналістики як нагадування про те, що дівчинка-семикласниця завдяки своїй спостережливості допомогла розшукати і викрити небезпечного злочинця. Кохання в кредит. Ревізія за підручником. Цей злочин, що відзначався надзвичайною зухвалістю, розкрили майже випадково. Установа, де його вчинено, мала поважну репутацію і була, як то кажуть, поза підозрою. Ревізори тут з'являлися нечасто, та й самі ревізії проводилися поверхово. Витрати вони перевіряли лише за платіжними документами, ніколи не робивши спроб зістикувати їх з даними одержувачів, тобто впевнитися у тому, що гроші справді надійшли на рахунок тих, кому призначалися адже не можна повністю виключати можливість підробки. Проте тамтешній головбух мав безмежну довіру. Та одного разу, оскільки постійний ревізор був відсутній, ревізію доручили молодому спеціалістові, який тільки не закінчив інститут фінансового профілю. Будемо відверті, одна справа – скласти іспити з такої хитромудрої дисципліни, як ревізорська діяльність, а зовсім інша – провести ревізію на практиці. Не покладаючись на свій більш ніж скромний досвід, він з'явився у бухгалтерії із підручником під пахвою. Отже, цього разу ревізія проводилася суворо за підручником. Саме підручник вимагав, щоб незалежно від об'єкта, який ревізується, перевірка була зроблена у повному обсязі. Передусім, молодий ревізор звірив, розрахунковий рахунок установи з її касовою книгою. І тут же встановив, що частина грошей, яка надходила сюди з банку, не оприбутковувалась, тобто хтось явно їх привласнював. Він встановив також, що інша частина грошей